Oh. Frilas morgon till talkshow med Janne Hornbom, Johanna Lind, EFM. Så vad? Hej, ja, nu är vi där. Nu är vi där. Hej. God morgon, Janne. God morgon. Är det bra? Det är jättebra. Ja, ser det ut som att vi är med i någon sån här. Lilla huset på Pärja. <laughs> vi har vet. klätt oss. Vi har en match oh, idag. Och gästerna påpekar på det till ah, vad kul att de gör som vi säger. Ja, ah, uh, men eller hur? Det det är här, vi ska ägna oss åt sån här fyrkantsdans hela morgonen. Squaredans. Square <laughs> ah. Line dance. Det är, det är, det är också jättekul ja. I ja. Det är ja. ja, det sa jag till min fru igår. Jag, jag samlar på cowboy där. Gör du? Ja. Hon, till hennes står förtret. Och så, sen så tog jag på mig en av de där. Ja, ja. ja någon sån här. Fränstet Eller vad den hette. Ja. ja. Och, och så vad tror du? ba gick ur rum Ja så hon måste ha gillat det. Sten ja det gjorde något. hon ju. Mm. Hörrni, ni är nu ute på morgontid morgontidig radiotalkshow här på Hits FM 97,8 som en byggt Idag är det den 26 mars. Yes. Och det kan vara lite halt faktiskt utan. Jaha, aj Det var lite sådär så att man fick skrapa. Så så tar det lugnt och så bjuder vi på lite morgonmusik. Yes. to the friday brunch. Nu lyssnar på fredagsfrallan. Åh, oh, Hans oh. av innan nästa musik Ja, yeah, alltså det där var ju den bästa låten på länge som du har kört. Tänk, har vi ett trendskifte på gång nu att vi ska vi bara, nej, ska nej, nej, bara nej, välja bra musik. Ja, jag har massa, mög, har instant, massa alltså muggar. Ja, massa muggar. Okej, ja men vad kul med din det var, det var bara undantaget, var undantaget. som bekräftade regeln. Okay. Du, eh, Emanuel har eh, mm. namnsdag Känner du någon Emanuel? Nej. Det är ett sånt där gammalt ord, tror jag. Det är bibliskt, säkert. Det är säkert någonting med Gud. Gud är ja. Gud det här eller där eller ja. överallt. Eller på kaférast. Ja. ja, svenska fika. Har du hört om det? Ja. Det försöker man få upp på UNESCOs uh, världsarv. Ja men du det är ju häftigt ja. är så, är Svenska fika. Främt. Och det där är ju alltså det är så ska man söka någon i Sverige 935. Mm, nej. Det, det är kast, alltså, mm, vänta till typ 10.05 så ja. är det liksom, oh. lite lätt. Det är ganska fantastiskt ja, egentligen. Och just det där, att det som, det som, för då tänkte jag säga men fika gör de väl överallt? Ja det gör de ju. Klart de dricker kaffe, det gör de ju, liksom, dricker ju mer kaffe. Mm. Men bara svenskarna har fika Rast. liksom mm. va. För på fika så pratar man inte jobb. Alltså det är inte det som är grejen, nej, eller hur? Nej precis, nej. Utan då, då, och dessutom ska man närvara Mm. Om man inte är med på Fika, då anses man ju vara lite sådär. Vi har ju haft kollegor som inte har varit med på Fika. Mm, och mm. De har vi ju dömt ut. Ja, de dömer Nej, men De går man ju och hämtar. då. Kom, ja, eller nu hur? Fikar nu fika vi, fikar vi liksom. Bara, ja. Vi måste jobba. Nej, det måste du inte. Nu ja. fikar vi. Och man kan ha med sig någon. Jag fyller någon år och säger ja, ja, i värsta grejen. Ja, ja, ja, tårta och, ja. ja, men det där Fika är viktigt. Jag kommer ihåg när man fick med dig så oavsett hur mycket man hade med sig så var det aldrig. Nej, jag vet. Jag är ju så himla hungrig. Månaderna, jag vet. Ja. Nej, Och du åt ju inte frukost. Du var ju du var ju och hade ja. inte med någonting. Så nej. skulle ju gärna snylta. Ja, jag vet. Jag var, så vi det satt långt i som Lite så. Jag var liksom mer småländsk än vad du var faktiskt. Ja. Sådär, liksom. ja, men det tyckte jag var kul. Och det, vi, det finns faktiskt bara... Det här är inte det här vanliga Unescos världsarv för det är ju liksom pyramider och sånt där, mm. utan det här är det här immateriella eh, världsarvet. Mm. Och där finns Sverige faktiskt bara representerat med en enda grej mm. Och det var någonting från kanske om det var från Kronoberg eller om det var Skaraborg ja. men, mm. <laughs> någonstans, det var någonstans i Sverige i alla fall och det var sagobrättad tradition. Jaha. Alltså som om det fanns någon <coughs> speciell sagoberättad tradition. Men det måste finnas i hela världen. Ja, fast det var något speciellt på den här förmodligen. Ja. Så att det, men, det, ja, men det är lite kul. Jag tycker, jag tycker man ska hitta de där positiva sakerna. Vet du en annan positiv sak? Nej. Vet du vad som händer 11.33 idag? Nej, ett boksläpp. Aj, nästan. Nej, Nej. nästan. Nästan ännu bättre. Jag får en spruta idag. 11.33, ja. Oh stort gratis. Det har kostat mig så mycket pengar att gå före. Ja, du har, det. Du har mutat den. alla du har sett. Nej, nej det har du inte. Nej, du det, har ju rätt den. Du ja, det är faktiskt det så. Ja, mm. precis. Jag har en, en, en anhörig som ja. är under LSS och då ja. får vi spruta. Vad härligt. Så nu har du få feber helgen? Ja. Ja. Nej, nej. det är den dyraste. Det är tydligen <laughs> moderna jag ska få. Så det är inte, det är inte får man ju bara. Vad menar du att jag är mer än 65 år? För det är det som är definitionen för asta nu. Jaha, det visste jag inte. Ursäkta. Du, vi måste gå vidare. Ja, nu går vi vidare. Spel ska... något bra nu. Nej, nej, nej. Vi ska... ja, nej, nej jag tänkte att jag tar den här. Ja! Vardag. Hits FM. Hits FM. Ja. Det Just där, det. Det där är för en förberömda jingle för vardagsbetraktelser. Ta bort öllurorna bara... lite från öronen när den drar igång. Den är fin. Ja. Den är fin. Jo, då tänkte jag så här. Emanuel. Eh, och det eh, är ju dagens namnstag. Och många som kallas, eh, som heter Emanuel, kallas för Manne. Minne-Monne-Manne. Outsökt kommer jag att tänka på clownen Manne. Aha. Som var liksom. Uh, ja! Och då, ja, då kommer vi till nästa. Alltså det här clownskräck. Ja. Det, är, det är allmänt utbredd. Ja det, och det, men det är inte så konstigt efter Stephen King och mycket annat. Men visst är det, visst är det fantastiskt att det ja. finns och vet du att det finns faktiskt ett speciellt ord för clownspel som heter kolrofobi Kolrofobi. Ja, och, uh -huh. och innan, innan 80-talet då fanns det liksom ingen clownskräck. eller den fanns inte. Men nu är den till och med beforskad. Uh -huh. Och det visar sig liksom <laughs> de flesta barn uh -huh. de är faktiskt rädda för clowner. Jag tycker de är jag har alltid tyckt att de, ja, men de är jätteläskiga. att de är elaka och så ser de så konstiga ut. Ja. Och det där har, det tydligen så har ju just det här hur man ser ut i ansiktet ut, ja. det har liksom stor betydelse. Så att det är därför man ofta, också barn oftast är rädda för jultomten. För det är ju också så ganska ja. strämmande ja. ansiktsuttryck. Mm. Men, men forskning har nu i visat, vilket är, vilket är skönt då, att även om barn är väldigt rädda, blir väldigt rädda för clowner, så... så jag tänkte sjuka barn som ja, är Ja, men just röntgen. det. <laughs> <Dubbel>. <laughs> De ja. mm. Men, men mm. Då, då, då forskningen visar ändå att man behöver inte <laughs> utveckla clownfobi Nej. eller clownskräk bara för att man är väldigt rädd för clowner. Som barn som barn Nej. Nej, Och När det gäller jultomten så räcker ju med att han får en, en fysisk present så har ju den förbi insläppt. Men ja. han är ju hjälter de kommande ja, nio åren. Li, år li, lite så faktiskt. Rätt så lätt men vet du att det där jag har faktiskt en egen erfarenhet av det där för att under en tid när jag var lite yngre eh, och så, så läste jag Prat, var du typ så 46 ah, jag då nog, eller? Jag var nog kanske till och 30. 33 kanske. Ah, okay. den, <laughs> Eller, den nej jag var nog kanske. Ja jag var ah, någonstans ah. mm. eh, så, så. Nej jag var nog ännu yngre faktiskt om jag ska tänka efter riktigt. Så, så nu är jag ju bara grohårig. Men, men på den tiden då var jag. Då var jag väldigt, väldigt mörkhårig. Alltså ah, svart. Mm. Jag var svarthårig heter mm. det. Mm. <laughs> Mörk, ah, och, och sen har jag ju lite så mörka <laughs> ögonbryn och sådär. Ah. Och sen var jag. Och så jag läste. Jag läste för barn på bibliotek. Och på, på liksom. Ja ah, mm. runt omkring där blev inhyrd. För att läsa sagor. Ja. Och, då, och det var jättekul, och det är ju alltid kul att, så att dramatisera saker ja. och sådär. Sen var jag med i ett skådespel där jag var tvungen att färja håret. Ja. Så att jag liksom blonderade mig. Ja. Och, och dessutom har jag mycket rött i det här. Ja, ja, så, jag, ja. så, jag, så, jag, så jag såg ut som smör i år. Ja, någonting så va? Men vet du, då när jag var ute och läste, då kropp barna upp i mitt knä. Och ville titta på ah, bilderna. Det hade de ah. aldrig gjort tidigare. Och det måste ha varit med att jag liksom... Mjukmjuknade. För, för jag förändrade liksom... Det enda jag förändrade var ju liksom... Hårfärgen. Hårfärgen. Det tycker jag var rätt intressant. Det är rätt fascinerande. Så att jag så jag tänker så här. Jag har bidragit med min lilla del för, ja. för kla, clownskräcken här Precis, på jorden. Precis. Så det är botgörning det, som gör Men en fråga. Det. Vad var själva vardagsbetraktelsen? Ja, att, det det var, att, det, att det är så allmänt utbrätt. Utbrätt med clownfobi. Ja, mm, och det alltså, är det. Och då, och då, och, och, och det, det Fanta överallt <laughs> på, på cirkus, på sjukhus <laughs> på McDonalds, på McDonald's <laughs> överallt och så är alla rädda Men, för nej, det Bytfigur byt By, liksom ja, byt figur. Puh ja, ja. Ah, är, det, är, det, Gunnil, ja, är, här är söt Nalle Puh, eller Gunnil här från Tranås ja. hon kommer snart från kompis nej vad kul, jo spännande ja, ska vi spela något, ja jag gör det lite Ad... ny musik, okej okay. Kanske är det bara för att du borde vara glad You listen to the Friday Brunch lyssnar på Fredagsfrallan Ja det gör du Fredagsfrallan, morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97,8 Vad gjorde du där? Ja, jag fick bort det här ekot okay, ja. Ja. Ja. Eh, Morgon med, med Johanna Lind och Janne Holmbom och du, nu, nu, herregud det är så mycket tjejer vi måste prata om det här <laughs> Ja, du, Take it away Johanna yes. Ja men det här är ju fantastiskt roligt Idag har vi ju en eminent yes, Det säger jag ju nästan varje fredag Men det är ju så ja, Det är bara så... dynga in så coola fräna och det människor Och det är själva grundtanken Så här är det Det är människor som gör skillnad Inte organisationer eller vad det nu Man, man kan tro och sådär Men det är, människor, det, är, det är människor som gör skillnad Och det är egentligen Grunden för fredags för Att lyfta fram människor som gör skillnad. Ja. Så. Så varmt välkommen och god morgon, Cecilia Nilsson. Välkommen, hur mår du? Tack snälla faktiskt. Får har... komma jätte Kom mig. Du mig kan, mig kan, kan dra den, du kan dra mycket Ja, man my kan. Ja, så. så, så näsan är på alltså ja, här här. Vi glömmer corona för lite De är jättestryterna, ja. de här. Ja, ursäkta. Ja. Ja, uh, ja. Ja. ja, vad kul att se det. Vad säger Mår du bra idag? Jag må toppen ja. och bara att få vara här och lyssna på er är ju fantastiskt. Ja det är en ynnest. Ja. Ja. Ja. Du känner dig där ute att det är en ynnest ja. att få vara med. ja, ja men du Sissi, alltså, det här är ju så roligt. Styrelseordförande för Handelskammaren i Region Jönköpings län. Grattis. Tusen tack. Hur, hur, alltså, det, finns så, det finns så mycket som jag vill veta men hur, hur, blev, hur blev det så? Vad fick du att ta det där uppdraget? Ja, att ta uppdraget var ju väldigt lätt beslut. Men det funkar som så att man har en valberedning. Mm. Som tar fram en, en ordförande. Och nu var det som så att vi behövde en, man behövde en ny ordförande. För ja. den gamla hade deklarerat att han skulle sluta. Ja. Och då så gör ju valberedningen ett, ett arbete. Och ja. då skannar av i hela, hela länet. Ja, liksom. mm, mm. Och jag fick frågan. Men hur, hur fick de nys? på. Vad, vad, trodde du, vad gjorde det att de fick en nys? På dig liksom. Vi är ju inte dugg förvånade, men men, men hur, hur, ja, hur fick de känna dem om dig? Ja, men de skannade jag av och så mm. frågar de människor och sådär och se: vad finns det för personer som skulle kunna vara bra i det här. Och då har de fått upp mitt namn och sen så kontaktade de mig och gjorde de en intervju och vi gjorde olika så där och Jag berättade hur jag såg på det här med näringslivsutveckling och samhällsutveckling och mm. hur jag också såg på. Att vara styrelseordförande i en organisation som Handelskammaren. Som uh -huh. har ett stort uppdrag men en liten organisation. Uh -huh. Du visste, visste du om Handelskammaren innan? Ja det visste du. du ja, uh -huh. Jag har ju samarbetat med Handelskammaren. Dels via mitt, min, min stora bakgrund inom bank. Uh -huh. Men också inom när jag var på... Ja, precis. Mm. Men innan vi börjar prata, för jag tror vi måste verkligen bena ut och reda ut vad Handelskammaren är för något och vad de, vad de gör. För det är en ganska viktig organisation, en inflytelserik organisation i, i regionen även i Sverige. För de finns ju i, jag tror de finns i hela Sverige kanske. Absolut. Ja. Men vem är, vem är Cecilia Nilsson? Ja. Var ska ja. vi börja? Är, börja? är du född i Tranål? Jag är född i Zomen. Ja. Jag är Zomenflicka. Du är Zomenflicka, mm. ja. Alltså i skönt. I, <laughs> <laughs> ha, nej. Ha, i, samhället. i samhället så, samhället. Du är så nära en ököttska som man kan vara absolut ja. men jag är ju liksom hela tiden ja, på ja. båda ställena ja, ja. och så, du har ju varit verksam många år inom är det någon bank är det där ja. du är var är, du utbildad som? är det ekonom du eller är, jag är man då ekonom civil ekonom ja. mm. har du bara jobbat till liksom trångos eller har du varit runt i på andra ställen Banker. Nej men jag har ju jobbat framförallt med Tranos och Västra Östergötland. Alltså norra Småland och Västra Östergötland. Det är ju ja. där jag har varit. Jag har ju pendlat i stort sett hela mitt liv. Ja. Så att vara stationerad i Tranos har jag varit bara ett par få år egentligen. Ja just det. Ja. Men sen så har jag haft uppdrag som har tagit mig till Stockholm och andra delar. Ja. Mm. Och nu, vad gör du? För du startar eget företag ett tag vet jag. Men nu är du ju anställd igen. Mm. Ja. Och vart jobbar du då? Vart är du operativt? Nu är jag operativt anställd i Almi. Ja. Almi företagspartner Östergötland. I Östergötland. Ja. Så du, du har verkligen en fot i två olika regioner. Det måste ja, vara ganska, ganska spännande. Berätta lite, vad, hur funkar Almi i Östergötland? Då? Vad gör du där? Ja, men Almi, och Det har ju liksom lite ihop, det är ju, det kanske är en gemensam nämnare av det jag gör just nu. Ja, det blir ganska bra. Det är ja. liksom två perspektiv, eller hur? Två perspektiv, men också det här att få näringslivet att växa mm. på olika sätt. Så Almi har ju som uppdrag att skapa tillväxt, i, mm. i just i det här fallet då i Region Östergötland. Ja. Mm. Almi är ju, ett, är ju ett statligt bolag, mm. men för varje regionsbolag så ägs man av 49 procent av regionen mm. och 51 procent av moderbolaget. Då. Mm. Så mm. Att det är ju verkligen regionala ja, bolag. Mm. Mm. Hur länge har du varit där? Nej, men jag började som konsult i pandemiåret ja. 2020. och så att, ja, så man kan säga, sen, sen 2020. Ja, sen okay. är det ett år. Sen ja, år. Kan ja. man säga. Vad, vad är det som det här näringslivet då? Nu går det som en Så Vad är det som är så himla häftigt med att jobba med näringslivsutveckling? Vad är godbitarna i de uppdragen? Ja, men... <laughs> ja, men det låter kanske klyschigt, men, men jag drivs jag av utveckling. Ja. Och lust, brukar jag säga. För ja. att det, det hör ihop på något sätt. Och det kan inte vara det stora, det kan vara det lilla. Och det är utveckling av mig, ja. av... Jag har haft förmånen att få vara med och hjälpa till att utveckla massor med verksamheter med min egen organisation som jag jobbat i och mm. även medarbetare. Och det, någonstans så handlar det om att näringslivet och samhället är ju där. Om vi inte utvecklar det så tar jag allting en stopp. Ja. Så att det, det blir större sammanhang som jag gillar. Jag gillar att se det stora sammanhanget ja. och vara med där. Mm. Alltså det är liksom din öron, Janna, som musik för dina öron. All tillväxt ja. börjar ju i näringslivet. Och framförallt att allt hänger ihop. Alltså, egentligen så kan man säga att varje kommun som har ett näringslivsbolag eller en näringslivsavdelning har ju egentligen misslyckats. Vilket betyder att 290 av Sveriges ja, det, har, har misslyckats. Det. <laughs> för att det borde vara lika rimligt som man gör miljöprövningar, att man gör näringslivsprövningar av varje fråga som en kommun hanterar. Mm. Men, men det lyckas vi ju inte med i Sverige. Så därför har vi väldigt duktiga organisationer mm. i organisationer som är alltså, många gånger pådrivande och som faktiskt bevakar företagars intresse mm. och företagsintresse. Mm. Och det folk tror när man, om man skulle kunna måla upp en bild av en företagare i Sverige så skulle folk liksom se att de ser en man han ser ut som Joakim von Anka eller ja. möjligtvis som Bert Karlsson eller Gud förbjuder som Donald Trump eller vad heter den där jävla musen i, i Bamse också. Där, krövs, ja, där, där har bild, det är liksom den gängse bilden av företagaren. Mm. Men, men, bilden av, men den egentliga företagaren är faktiskt statistiskt så en, en person som tjänar 22% lägre livsinkomst än, än en, mm. en anställd och som Jobbar betydligt längre mm. om han eller hon någonsin går i pension. Mm. Och, och se faktiskt till att du som är anställd kan gå till hålet i väggen en gång i månaden och mm. få ut pengar. Mm. Alltså det, det, och det här det är sånt, det som fundamentar. Ibland glömmer vi bort det. Mm. Det finns ju till och med krafter som tycker att. Vi, vi, vi, kan ha, vi kan ha samhällslön istället. Mm, <laughs> och sen, och då, men de har väl förmodligen en, en sån här sedelpress i källaren. Det är faktiskt så att jag kom en, kanske tre år sedan så gjordes det en, två, tre år sedan så gjordes det en undersökning eh, där man helt enkelt gick ut och frågade personer mm. hur, om man trodde att lönsomma företag var viktiga för ett ja. lands välfärd. Mm. Och 60 procent så inte det. Ah, du, alltså det Nej! Ja. Jo, men så här är det. Så, så jag menar, ni förstår att jag, har, ja. Alltså, ja. jag brinner för att också få en medarbetande helt hos gemene man. att mm. se. Alltså, om vi inte har lönsamma företag, om vi inte har företag som vill utvecklas på olika sätt. Mm. Det behöver inte vara att man ska... Liksom det I miljardbolag, nej, men, men att, vi måste, då kommer vi heller inte att ha någon, någon bra land. Nej, ingen välfärd. Men tar jag som jobbar i mm. och så Ibland så, så, så hör jag in någon artist eller mm. sånt där, som, mm. som inte har F-skatt. Mm. Och, och så får han ett, ett gas, Det bestämt ett gas från en tredjepart. Då, och, och då blir det ju så att det blir han eller hon anställs hos mig. Mm. Och sen när de, får sin, när de får sin lön så ringer de till mig och är fullständigt upprörda. Mm. Och det här är liksom: det är inga duvungar. Här, men var, var, varför behåller du så mycket pengar? Ja, men jag har inte behållit en krona av det ni Ja, men det är ju bara 30 i skatt. <tryckning> om no, en och så får man liksom förklara det här det är faktiskt så att staten tar nästan lite mer än vad, än vad du får mm. dessutom så får du betala 25% på allting som du handlar sen också mm. Mm. <gör> ytterligare skatter mm. och det här jag tycker det är nästan genant att vi är så okunniga rent generellt om hur mycket saker kostar och hur mycket vi är med och bidrar som företagare mm. faktiskt mm. så, att det, så det, det är därför det är så viktigt det är därför det är så fantastiskt att Almi finns för Almi hanterar ju i mångt och mycket mycket nyföretagande eller utveckling av företagsidéer eller hur Ja men det är framförallt utveckling och det ser lite olika ut beroende på vilket regionalt ja. man jobbar med om det är nystart eller sådär ja. men en dels kommer ju till oss och så säger de så här Almi jobbar bara med de här techbolagen investerar stora innovationsbolagen mm, och så mm. och så är det verkligen inte Nej. utan man ska ha en vilja att på något sätt mm. utvecklas mm. och det jobbar vi, vi jobbar ju med både med finansiering där en bank vi, kompletterar, vi är ju kompletterande ja. marknadskompletterande ja, mm. så vi kan ju gå in och hjälpa till det bankerna inte kan gå in mm. men vi jobbar ju också med affärsutveckling mm. så att det finns jättemycket bra mm. att, mm. att, att Hjälp ja, men det, det är hjälp av. Mm. Våga det... kroka armar. Mm. Med... Ja, mm. ja. ja och det och det kan man säga så att det, det, det är många som företagare som skulle må fruktansvärt bra av det också mm. att, att våga ta det steget men, men det betyder också att helt plötsligt så, så, så, så då får man ju en genomlysning av sitt företag också och, då, mm. och det kanske inte alltid är så himla kul man ser att det jag visst här skulle det är jag Lite mer varit... jobb och lite. Nej ja. men jag skulle mm. kanske ha varit jag har inte varit tillräckligt smart alltså jag skulle ha gjort på det här sättet mm. istället mm. Alltså om vi kommer in i tid då så kan ju vi faktiskt hjälpa till. eller hur och tittar man i den här regionen då med Science Park och med företagsjouren mm. och med näringslivsbolagen och, och näringslivsavdelningar mm. så finns det ju massa verktyg mm. Och det, jag vet att det tjatade vi om under lågkonjunkturen. Då, vi tjatat under, under pandemin också. Vänta inte för länge. Sök hjälp mm. tidigt. För det finns bra hjälp att få. Men den dagen då du liksom måste gå till banken mm. då är det kört. Mm. För, för, för handen på hjärtat du som gammal bankkvinna vet ju att alltså, banken säkrar ju sina saker. Mm. Eller hur? Jag menar, banken är väl ingen... Är det rädda barnen? Man har ju olika uppdrag. Liksom. Ja, Och ja. Man kan absolut hjälpa till på olika sätt. Men vi har ju olika ja. uppdrag i samhället. Mm, mm. Och regler och lagar. Och men, men han, så jag, jag, ja, jag, vi ska prata handelskammaren. Nej, vi måste <laughs> prata Cecilia Nilsson först. <laughs> alltså hon kan inte komma undan med att bara säga att hon är född i Somman. <laughs> och så, <räckte> så. <laughs> men Nu ska hon ta oss till svars, ja, nej, Vad vill du veta men, mer? Ja, men då tänker jag att nu ska hon få fundera lite på. För nu ska hon, Vem, få, hon, är? Nu hon ska få pitcha sig själv. <laughs> oj, här, <hör> oj, ja. Ja, det, är, det är jävligt osvenskt. <hör> men vi kör lite medicin, medicin <hör> lite medicin. Vi tar lite medicin. Ja. always me feel blessed my guardian angel you are you are you are you are you are you put your body on mine when you listen to the friday brunch vi lyssnar på tredagsprallan. Oh, den här, den här! Kommer den nästa gång? Det tyckte vi bara en försmak ah, jag tyckte, ja. vad den, det? den är ju bra Jag vet inte vad den heter Men nu ska Sissi på, på pitcha sig själv med tre <laughs> ja. ord oh, ah. Vi har Cecilia Nilsson som ny ordförande för Handelskammaren i Jönköpings län mm. Och vi, har, vi har egentligen inte pratat Handelskammaren mm. Men det kanske vi ska göra ja, så Men så. det måste vi göra Men, men, ja. men, men, men vi har pratat allmänt. Mm. Nog så viktigt, eller hur? Mm. Men vi har pratat alldeles för lite Cecilia ja. Och så nu ska hon få pitcha Ja mm. Tre, 3. Det du själv med tre ord. Mm. Ja just det. Mm. Och det är det roliga för då blir det oftast ofta så olika ord varje gång någon frågar. Ja. Men ja. Idag, ja. Så idag. Det, ja. idag så blir det engagerad, optimist och relationer. Men du är yes. relationer var spännande. Mm. Men optimist det måste jag. Säga. Du är alltid du är alltid glad. Ja. Eller ja, förlåt, men du ser alltid glad ut, <laughs> eller hur? Ja, men det, det, alltså, ja, det är avundas människor som, som när man är avslappnad ser glad ut. Mm. Själv ser man ut som att man är liksom döda. Eller något sånt där, man, ja, när du va, släppnar av. När jag, släppnar av ja. när jag ler sig ut som jag har dödat <laughs> ja, men, alltså det, det, det är faktiskt det är min bild av dig Cecilia. Att du, du, ser, du strålar glädje Ja, men det är ju härligt. Ja, och och hoppas... så säger du optimist. ja men jag. Ja, men jag. Och sen familjen ser ju ibland kanske den andra. Men, ja, ja. Ja, ja, men, men så, så är det. Så är det. Ja. Är det. ja. ja. ja. Mm. Favoritmat då? Ja, den var ju. Den var svåraste. Ja, den var den svåraste. Men nej, men jag egentligen så är det som så här jag älskar skaldjur men jag får äta det väldigt sällan. Ja ha, ja ah, Lite sådär, så där, alltså, lite mm. sådär. Men... ingen annan vill äta det. Jaha. Jaha. <laughs> jaha, jaha, ja det. ja alla jag har, ja. ja Alla andra är allergiska. Ja, alla andra är allergiska. Ja, det är som jag surströmning. Ja. Ja, men lite... Jag tror du skulle säga pasta. För det är väl en sån där bra mat att ladda med när man är ute och springer. Ja, det kan vara bra. Ja. Men ja, vi äter mycket pasta. Men... För du är en jäkel på löpning. Eller? Nej. Ja, <laughs> alltså, vad, vad, vad är ditt pers på fem kilometer? Nej, men jag är en glad motionär och det vill jag verkligen understryka. Glad vad fem... är ja. ditt pers på fem ja, kilometer? fram det nu. Ja. <laughs> mitt mitt pers inom tiderna är ja. nog... Eh... Ja, men jag sprang ju en skikicke någon gång, tror jag. Ja. På... Under 20 minuter. Alltså ja. det är brutt. Det har vi inte gjort igen, nej. nej. Jag har inte ens kört energikiken på moppe på 20 nej. minuter. För det får man inte. Men då nej. kanske det inte var 5 kilometer. Det nej. kanske var lite några ja. hundra ja. minuter. Min. Nej, jag ja. tror det var 5 kilometer. Det var bra. Du är grym ja, det är bra. ju. Vad ja. alltså, jag inte nu? Du löpt härna fortfarande eller? Ja, men jag har varit en, ja, jag tränar upp mig igen. Jag har sagt att när jag är 50 ska jag vara mitt livsform. igen. Ah, ja, ja. Ja, jag har ja, haft några år på mig. Ja. Ja, härligt. Men jag åkte Vasaloppet förra året. Det är jo! min största stolthet. Alltså under, under pandemin? Ja, men det var innan det var precis innan. han köra det. Hur gick okay. det då? Ja, det gick ju fantastiskt. Ja. Men då ja. körde du med Charlotte Duva som har varit här. Hon körde dagen efter mig. Mm. Ja, då vann du för då var du före i mål. <laughs> men du, vad blev tiden då? 6.52. Men det är ju jättebra. Ja, det är helt fantastiskt. För att vara mig, för att vara Ja, men det är ju fantastiskt bra. Var åkte du hela Vasaloppet ja. då? Nej, det var det. Ja, ah, äh, men det har blivit stumma, lite så, har Jag blev så, ja. så impad, men, men, är jag fick men hybris kan man säga. Ja, mm, ja. du bara körde på. Men det, var, det, var, det, var det bra förhållanden då ja, eller? Det var liksom mm. ja, jag tänkte någon förklaring måste ju finnas. Ja, precis. Ja, det kan inte bara att hon ja, är nej, nej, men, men förutsättningarna du... innan var ju värdelösa. Ja, ja, du, det fanns ja, ingen snö, ta, nej, snö. Nej, nej, nej. nej, du kan inte ha för många mil under skidorna Nej, nästan ingenting. Så vi hade sagt vi var ett par tjejer som skulle åka och sa att vi får strunta i tid, vi bara åker för kul. Och sen var det fantastiskt. Ah, var roligt. Men ett sånt uttal kan att det släpper lite också någonstans att man bara, ah, nu gör vi det här för det är roligt och det, hur den går så blir det bra och då mm. kanske man liksom då får man också förutsättningar att bara Men också det är ju svårt Alltså, alltså, det, alltså det, det finns ju, det är en teknik i Absolut, det. Absolut och jag tränar min teknik. Ja jag är inte så bra men det är fantastiskt. Det var ah. vilja och optimismen som tog det runt där. Ja, ah, vad ah. häftigt. Men det är ju som det är ju perfekt den här, den här Uh, vinnarskallen på något sätt då. Har man nytta av den i, i uh, arbetet som ordförande i handelskammaren då i jönköping? Ja, det tror jag. Alltså vinnarskalle. alltså jag tror man har nytta av att att, eh, vara envis och vilja ja. någonting, ha en ambition och eh, också ha, vara uthållig. För det, det är egentligen det det handlar om mm. i handelskammars arbete. Ska vi positionera mm. Handelskammar? Ja, vad är det? Ja, nu ah, kommer vi liksom. att ah. berätta. Vad var det en obunden <coughs> medlemsorganisation? Handelskammar är en oberoende medlemsorganisation ah. som har i uppgift att förbättra förutsättningar för näringslivet i hela regionen i Jönköpningsland. Mm. Mm. Så det är ju liksom ett. Ett komplement kan man säga eller en, till alla näringslivsbolag i, i, mm. i regionerna. Ja. Men egentligen så började det ju redan på 1600-talet när det bildades. För det, handelskammar det är så gammalt. Ja, det finns i hela världen. Ja. Det började i Frankrike för att man skulle skydda handlarna från pirater. Så i Sverige kom det. Vi, ja. ja. <laughs> men Hälsosbrumman men och sådana här. <laughs> Piraten, <laughs> pälsbrun och en skräcknagande. <laughs> men i Jönköping så bildades Jönköpings läns handelskammar ja, någonstans 1916-17 mm. för att förbättra företagsklimatet och mm. att mm. se till att det blir mer affärer. Mm. Mm. Så han, en handelskammarförening det är en specifik juridisk person. Det är inte så Aha. många som vet. Ah, Aha, okej. Okay. Så det är speciellt. Ja. Jag har lyckats konstatera att Handelskammaren är egentligen den enda organisationen som jobbar liksom för med regionala mm. frågor. Mm. Alltså Svenskt Näringsliv gör inte det. De ja. jobbar nationellt. Även om det, de finns representerade i regionen så är det den nationella ja. perspektiven. Och företagen, mm. då är med där de har medlem som person, alltså individ, att man driver företag. Ja. Ja, men i Handelskammaren är företag medlemmar. Absolut. Ja. Vad är det för företag som är med då? Ja, men alla. Alla branscher och det kanske har varit traditionellt att det har varit mer, mer företag som har haft export. Eftersom vi också hjälper till med mm. och har mycket kompetens kring dokumenthantering, exporthantering och ah, sådana okay. saker. Mm -hmm. Men alla branscher och alla storlekar, det är därför det gäller att vi verkligen är relevant. Mm. Vad, vad gör vi för våra medlemmar? Mm -hmm. Och vi jobbar ju, alltså man tittar på så här att att göra regionen attraktiv. Mm. Det är liksom det stora för investeringar, för mm. näringsliv och etableringar. Ja, men precis, ja. absolut. Mm. Men då har vi tittat på okej, okay, vad är det som krävs och vad är viktigt? Mm. Och då är det ju kompetensförsörjning det har man sett. Det är svårt för hela regionen mm. och infrastrukturen. Mm. Och just nu så är det mycket kommunikationsfrågor då, alltså mm. inte inte kommunikation som att prata, utan hur man, hur man tar sig till olika och, ställen. Och, ja. Ja. Den är jätteviktig. Där ja. driver jag alltså det, för hon som är, är hon vd? Helena Sarvalin. Helena Sarvalin är min, vår vd. Hon, är, ah, hon har en vd. Ja, men hon mm. är ju en driftig kvinna. Det var inte jättelänge sedan hon var ute och uttalade sig om nya stambanor Nej. och vikterna. Det där är ju alltså, verkligen en påverkan. Men då tänker jag så här... Handelskammar finns ju i, i, olika, alltså i hela världen men mm. i, i, i Sverige. Och, och, men vill, vill ni alltid samma saker? Jag tänker att Handelskammar Stockholm är ju väldigt inflytelserika. Mm. Och där till exempel, där är man ju inte så här. Man vill ju inte ha några nya stambarn. Nej, det finns elva mm. stycken handelskammar i Sverige. Och eh, så är det. Vi vill ju skapa på olika sätt. attraktivitet i vår region. Ja. Och, och så. Det är bytänkande. Mm. Ja, men mm. samtidigt är det som så att vi måste också förstå att Sverige... Vi vill ju också bra för Sverige. Mm. Så därför samverkar man ju på olika sätt. Mm. Sen när det kommer till stamvanor. Mm. Där har vi ett jättebra samarbete med både Handelskammaren Väst- och Handelskammaren Östsvenska. Hannes ja, östsven, ja. precis. Mm. Eh, och där vi verkligen har gått in och samordnat- och tagit fram hur... Men också liksom just den här samordningen. Att se till hur kan vi samla personer och organisationer för att berätta. Och få ta del av vad är verkligen som krävs mm. för att det ska bli bra i framtiden. Mm. Och där har vi en stor roll. Mm. Så man kan säga att vi är lobbyister. Men jag kan mm. säga att vi är inte bara det. Utan vi är också den som sätts i förarsättet och ser till att påverka att det blir som... Vi, har tänkt. Mm. Så att vi, sitter inte, vi går inte bara och pratar med folk, utan vi samordnar och ställer till möten och ställer till doers. Det passar väl precis i vara en sån organisation. Spontant. Men, ja, men, men, men ni är också, också. Jag kan tänka mig att ni är remissinstanser för regionala utvecklingsplaner och, ja, och men, sånt också. Så att att det, det, det är bra inspel mot politiken. Vi ska ju vara länken mellan näringslivet och beslutsfattarna. Ja. Och så är det ju politiken då. Ja. Eh, och se till att de får så mycket information och bra från företagarna- och vad som händer så att de kan ta de klokaste besluten. Mm. Det är ju där det är så. Ja. Men samtidigt så vill jag bara säga att eh, det är ju jätteviktigt- och det driver vi ju, där ska vi vara i förarsätet. Men vi är ju också en, en kompetens, Alltså vi kan ju också hjälpa företagen- i sig med omvärldsanalys med liksom eh, kunskap och sånt som de kanske, och statistik och sånt som de kanske inte tycker är så lätt men som de ibland, hur ska jag hur ska jag mm. gå iväg och då kan vi hjälpa till där liksom. ja, okay, mm. ja. så att vi är ju också de här, här omvärldsbespaningarna är jätteviktiga för alltså, företaget, att förstå sin, sin omvärld mm. där, man, där man för att liksom befästa sina positioner det är väl, det är väl ja, jätteviktigt ja. Och, och svårt att göra, göra men, men, om man om man liksom Försöker känna av temperaturen då. Hur, hur, det är ju väldigt speciella. Det är ju väldigt speciella förhållanden nu. Ah. Och det är ju väldigt motstridiga besked. En del företag går i fruktansvärt bra. Mm. Som mm. i alla tider. Mm. Och, och, och en, del, en, del, ja, en del försvinner ju helt enkelt. Så är det ju. Alltså, det är det ena. Men om man skulle försöka ta pulsen på, på näringslivet i Jönköpingslän Och sett utifrån handelskammaren. Hur, hur mår era medlemmar rent generellt? Ah. Törs man säga så? Ah, jag vet inte om jag ja, vågar törsa och ja, säga, men, ja. men många mår bra. Vi, ska, ja. vi, vi måste ändå komma ihåg att många, det går bra för många, men det är ju jättetufft för andra. Ja. Så, mm. så, så generalisera vill jag väl kanske inte riktigt ja. göra. Däremot så har vi ju sett, och det kom ut en rapport faktiskt som vi gjorde här för några veckor sedan, att den stora varselvågen nu i vår det kommer mm. ju inte vara de som inte har, alltså det kommer vara de som har full orderstock men som inte kan mm. producera för de Nej. inte kan få hem Nej. någon, någon rådmaterial och så. Nej men vi så ser att, ju på Volvo nu som mm. kommer ställa mm. Mm. Ah, det och, och och lastbilstillverkning så. bara för att det liksom. Ja finns inte mojänger. Så det, det är ju ett ah. jättestort ah. problem. för de... Halvledare tror jag det var mm. men ah. mojänger funkar också. Ah. Ah. Mm. För de kan ju heller inte ta del av, vad, om, om stöd på samma sätt då. och där jobbar vi vi skrev faktiskt ett öppet brev till polit, politikerna i ja, Hamdogan och sånt, mm. så där kan vi också påverka mm. hur kan vi hjälpa till där? Och det här är en del av globaliseringen också eller hur? Alltså det, det spelar ingen roll om vi sköter oss jättebra på alla sätt och vis om, vi, om man är beroende av att liksom supply, supply, supply, supply chain funkar vad heter det? supply chain mm. Supply tjej, okay. tjej på Det är på det. men det är så enormt globalt också, mm. eller hur, va? Mm. Ja, för jag tror eh, jag tror när man, det kommer skapas massa sådana här kommissioner och sånt här i Sverige för att titta på hur vi har skött pandemin, mm, ja, det har ju dött folk mm. alltihopa sådär va? Men, men jag tror att en av de här grejerna som vi kommer att konstatera som, som vi har gjort skickligt i Sverige det är att vi har lyckats hålla igång så mycket ändå faktiskt utav, mm. utav det som skapar tillväxt ja. det, det tror jag alltså det kommer visa sig och det är ju en förutsättning sen nu fort man vill att djuren ska snurra när det här ja. äntligen är över mm. och det är ju ett av kanske vår viktigaste Jobb framöver här nu. Det är ju faktiskt hur skapar vi förutsättningar för näringslivet post-corona? Mm. Alltså, hur fortsätter vi det här med mm. omställningen? För vi har ju mm. haft många företag som verkligen har ställt om och till samhälle ställt mm. om. Tänkt mm. alltså. Vi har tagit ja. tio år mm. framåt i tiden i ja. digitalisering. Men hur tar vi det vidare liksom post-corona? Mm. Eh, och hur skapar vi de förutsättningarna? Där, mm. där kommer vi göra. Där kommer vi få göra ett stort jobb för våra medlemsföretag. Mm. För vi måste ju alltid tänka, vad är det våra medlemmar mm. vill? Ja, det och vad kan vi göra för dem? Så mm. därför vi måste ju alltid ha en relevans. Liksom. Vi ja. måste tänka, är, har vi någon existensbräckning? Ja, men det har vi så länge vi är relevanta för våra medlemmar. Ja. Mm. Men, jag, men tänker du, så, för, jag tänker så här. Jag bara för att, för att visa hur allinerad jag är. Mm. Alltså, jag är ju företagare i österöst mm. eh, Och, och jag skulle liksom aldrig ens komma på tanken att, liksom, att mitt företag blev medlem i handelskammaren i, i Östjötland. Alltså, det, liksom, det är inte för mig. Jo, det, det kan det Så vara. Men så jag, bä, bä, så, men så tänker jag. Mm. Förstår ni? Mm, jag förstår. Och för jag tänker så här, man ska vara, man ska tillverka pluppar eller brut. Mm, mm. Eller var en del av den här fantastiska fordonsindustrin. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså, jag tänker helt fel. Jag nej, det. nej, det tänker säkert inte helt fel. Och jag menar, det kan ju faktiskt vara som så att vissa enskilda kanske inte har det. Men, men samtidigt tror jag att man ska tänka att man är en del av ett större sammanhang. Mm. Mm. Och om alla företag kan tänka så att. Det är viktigt faktiskt att, jag, att mitt företag utvecklas för att det är viktigt för Sverige ja. och för vår region. Om näringslivet i regionen är bra så gynnar det mig som företagare i den regionen. Ja, ja precis. Men det ska jag ärligen säga som näringslivschef att det finns väldigt många företagare som tänker så. Mm. Men det finns också väldigt många företagare som inte tänker mm. så. Mm. Eller men, hur? Ja. Bara om vi tittar i Tranås. Mm. Det är så väldigt tydligt vilka som är engagerade i utvecklingen här, mm. och vilka som säger det är skit. Det är inte för mig. Ja, ja men Det gäller ju för oss att hela tiden jobba för att få mm. företag att förstå varför det är viktigt. Mm. Alltså att, att, och ett, en av dem det är att vi också måste för, försöka få öka engagemanget hos våra företag ja. för att jobba för en attraktiv hela regionen mm, liksom. så det är ju ett jobb som vi måste göra ja. det är ju inte något som vi kan säga när de företagen tycker inte det är viktigt Nej, men det är ju för att vi har misslyckats att tala om varför så är det. det är viktigt liksom. så är det. Alltså att, Absolut <laughs> Hur många medlemmar har, har handelskammaren i Jönköpslän? Mm. Hur många medlemsföretag är det? Det är 260 ungefär 260. Och, och ja, och och vi, hur många företag finns det i Ganshopsländ? Ja, många. Ja, det, alltså. Vi ska ha tusen inom ett par år. Ja. Men mm, vad är så ju fler medlemmar vi har, desto mer resurser kan vi också då sätta på mm. att, i och med att vi är helt medlem som finansierar, ja. så kan vi också lägga mer resurser på att göra de här sakerna som faktiskt gör skillnad för region ja. Ganshopsländ. Bara en sån sak att vi inte vet om vi har en, en tågförbindelse mellan Tranos och Jörnköp. Äh, Tranos oh. linköping snart. Ja, oh. den, den, den, den, den, den, den, den är scary. Alltså oh. Man blir ju livrädd. Ja, mm. mm. ah, det ser att också. Så det är det. klipper prata om det vi liksom. pulsåden, mm. liksom. mm. och, och där jobbar naturligtvis eh, Tranos- både kommun och närselsbolag med, men här kan vi också hjälpa till och här kanske vi kan om man har om vi att om man har mycket medlemmar från Tranos, då kan vi ja, sätta en större ja, resurs på ja. Ja. Nej, men det. Det alltså, kompetens... är en nödvändsfråga i min hemkommun också. Jag ja. det. För ja, vi det ju. för vi åker ju med. Ja, så att alltså det, menar, förslaget bygger på att det, ska stoppas i Mjärby. Ja. Mm. Mm. kompetensförsörjning utan att sköta pendeln alltså, vi ser ju bara skillnaden mellan pendeln mellan Tranås och, och Jönköping den är ju, det är ju rätt knuggligt, det går ju inte det, det, det är ju bil liksom ah, uh, det, är för för ah, det är för dåligt så Nej, men är alltså sen, historiskt var det ju så det var, det, det var det ju stora lyftet för Tranås mm. när, när man betalade för, för pendeltåget mitt på mm. 90-talet mm. det var ju då den här endemiska arbetsmarknaden öppnades mm. och, och folk kunde ta sig hit och ta sig härifrån mm. på, på ett vettigt sätt för att för att jobba. Men för att sammanfatta tänker mm. bara mm. Så mm. är det ju liksom, för att göra det så enkelt som ja, möjligt det. är det ju, Dra en sammanfattning. Ja, mm. ja, men då är det ju att vi är länken mellan mellan alltså företagen och beslutsfattarna för att mm. beslutsfattarna ska ta bra beslut för ja. våra företag för näringslivet som helhet. Men vi är ju och olika aktörer i mm. sådana här frågor. Vi vill ju skapa ett större engagemang för hela regionens näringsliv. Och vi skapar ju det också via att vi har kunskap och nätverk. Vi har olika vd-nätverk, vi har it exportnätverk, it-nätverk. Mm. Och man kan komma till oss och lära sig om till exempel... Um, uh, Hantering av olika leverantörsdokument. Alltså vi, vi har mm. vi, man ja, en kunskapsbärande alltså, ja. och nätverksbärande mm, också. Mm. Det finns ju massa av företag att hämta. Alltså, men men kom igen, ni, då. lyssnar du på er är ni, alltså, är ni bra som lobbyister då? Är ni framgångsrika? Jag upplever faktiskt att vi är och jag upplever att vi blir bättre och bättre. Jag hade faktiskt ett jag hade äran att få lyssna på Annie Löv för ett mm. tag sedan. Mm. Ja, de lyssnar på Handelskammaren i Jönköpingslän. Mm. De, de, vi kommer med rätt argument och vi kommer med bra, bra saker. Så att, ja. Sen så måste vi fila på det här hela tiden. Vi måste bli bättre. Sen ska man komma ihåg att läns handelskammare har ett stort uppdrag. Men är en väldigt liten organisation. Vi har alltså operativt samman sex stycken. Mm. I, ö, ö, väst. Hur många av dem är killar? Mm. Ja. Och, just, och just nu är det fat, nej, Men ja. så är det Nu är det ja. bara kvinnor och det beror på lite olika saker ja. Men det, det ska man inte på sikt Men vänta nu då Men jag vill bara säga att så, ja. i, i västsvenska då, ja. kanske, Jag tror jättestora. att de är 100 mm. De är jättestora ja. de är, Jag gillar De har oftast väldigt väldigt bra det, Seminarier och hearings mm. Mm. Mm. Riktigt de är, de är, de, Men de tycker nästan bäst i Sverige Ja men de, de har kommit långt ja, Och vi är ju på väg nu för mm. jag menar, vi, ska, vi ska också säga det att, Hannes kan i Jönköpings län det är ju faktiskt så att man gjorde en jättestor uppgift när man var med och skapade och startade högskolan i Jönköping. Mm. Då gjorde man, alltså man, hade, mm. jätte, man jobbade, var jättebra på det och det mm. gjorde. Och efter det så blev det lite som att Luften gick oh, man hade gjort ja. shit. Och sen så hamnade det några år faktiskt där vi kanske inte var så relevanta. Mm. Men sen eh, några år tillbaka och när vi fick Helena som vd, då började relevansen, vi, vi blir bättre och ja, bättre bra. och nu så är vi är fortfarande i en utvecklingsfas för att vi ska vara Extremt relevanta. Det är bra. Ja, men, spännande. men du så jag tänker så här. Mm. Mm. Nu sitter man som företagare i Trans här. Och så har man, ju, man har ju precis betalat in sin medlemsavgift till Tranes United. Mm. För där är man ju självklart med. Mm. Eftersom man vill påverka det lokala. Mm. Och så tänker man så här, men fast i grunden kan man kanske vi, mm. vi som företag skulle gå med i. Hur, alltså rent praktiskt, hur gör man? Ja, rent praktiskt går man bara in på hemsidan och så står och blir medlem. Okay. Men jag, jag tänker faktiskt, ett tips som jag tänkte på här är att om man inte riktigt vet det här och känner. Mm. Börja och följ Hennet kan man på LinkedIn. Mm. För där ser ni vad man får för, okay. för debattartiklar, för rapporter. Alltså vad vi, där ni får man ser ens, vilka frågor ni driver. Ja. Ja. Ja. Så att då kan man få liksom en känsla för mm. ja, men skulle det här faktiskt kunna vara något mm. för mig. Ja. Men det som är ganska balt i det här när ni säger att ni är lite länk mellan, mellan politiken. För regionpolitiken är ju lite svår. Man är ju på sin hemmaplan och man har bra koll på lokalpolitikerna. Man går på seminarier och man, liksom, man kan känna sig ja. trygg med att ringa till sitt kommunalråd om man vill föra en fråga. Men regionpolitiken känns ju oftast väldigt avlägsen med de här nämnderna. Och där är ju ni superviktiga. För regionpolitiken sitter ju med näringslivet. Där har vi, tar vi de här strategiska mm. beslut som påverkar hela ja. länet. Så ta din chans och gör din röst hörd. För om inte ja. politiken får höra någonting heller då kan man inte heller sitta efter efterhand och bara de är dumma huvud huvudet fattar ingenting. Nej. Nej, det, så, så, så, nej, så. nej, och sen är det så. Alltså, avstånd i kilometer från centrum är avgörande. Ja. Så att ju längre bort från centrum man befinner sig rent geografiskt desto, desto mer måste man engagera sig Men för att faktiskt så. få åka med. Mm -hmm. Och så ja. är det. Och då har ju vi... Alltså vi, vi jobbar ju jättestina på de regionala politikerna, mm. men också de nationella, för vissa regionala frågor tas ah. även på nationell pris. Så att vi måste jobba både upp ah, och så. Ja, men så är det ju. Ja. Så. Och allt hänger ihop. Men det här är ju fränt. Det är fränt. Alltså, vilka, vilka, vilka, vilken karta vi har gett för, för företag här i Tranås. Yes. Och, och, och, och det är klart att vi sänder vi hela Zomenbygd så det finns en handelskammare i Östergötland också mm. så, så, så gör samma sak där då liksom mm. att, att uh, kolla in vad, vad de sysslar med och, och vara med för det, vi... man får gärna ringa och fråga mig ja, ja, ring. för jag tänker så här, man kan jävla inte sitta på läktaren och, och, och, och, och ha åsikter om spelet Nej. utan vill man vara med så, så vill man ha åsikt om spel då måste man vara med och spela och det går bra mycket lättare att bygga samhälle om vi hjälps åt mm. Ja, och det är, när du säger hjälps åt och samverkan det ska vi veta att vi jobbar ju jättenära de andra näringslivs, alltså näringslivsbolag men också mm. and, som Almi mm. Science Park mm. alltså regionen, alla sånt som vi, som vi kan samverka ja. och se, gör, jobbar vi mest effektivt tillsammans, mm. gör vi rätt saker på mm. gör, gör de olika organisationerna? Rätt, rätt saker. saker. Liksom ja. så. så vi ja. behöver ju jobba med det hela tiden. Och så alla som springer åt samma håll det underlättar ju. Skönt! Ja. Underlätt, men du, ska vi runda? Alltså jag hade det hela det här det som jag hade ju laddat. Ja, men, ja, men det, ja, men alltså, ni, Johannes Kammar kör ju ett jätteviktigt jobb där på massa sätt, men det här årets kvinnliga ledare i mm. utseende. Vi hade ju Nina Pettersson här ja. för som vann då. Mm. Men, men det var förra året då? Ja, eller mm. för, förra kanske. Ja, okay. ja, ja, eller Johannes som håller i hela den. Ja, vi tog ja. över det från Science Park. Det är ett samarbete med Science Park, men vi tog över det om det var 2019 då. Så det är ja. andra året vi har gjort det här nu. Ja, och det, har vi, det är ett hedersuppdrag för oss tycker vi. Eh, och det är så, såklart att vissa frågor är olika viktiga vid olika, situation eller olika tidpunkter. Ja. Och just nu så är det som så att vi ser att vi har för låg... Eh, Del i ja. Jönköpings med, med kvinnor. kvinnor helt enkelt. kvinnor som och kvinnor, ja, och kvinnor som äger bolag och ja. driver bolag. Och så därför mm. så jobbar vi mycket med det just nu. Det innebär inte att vi inte jobbar med män också. Men, men nu är det, det här så. Men tar... har det att göra med att det är traditionella branscher då? Alltså att, det, att, det, att Jönköping har inte har de branscherna? Eller, eller, nej. Jag vet inte om det finns några. Alltså, nej, jag vet faktiskt inte. Ja. Däremot så har vi ju faktiskt några extremt, eh, vi har ju unga kvinnor på ja. stora företag som är vd som är, så det, det gäller ju lyfta äh, dem och mm. det är det vi vill göra så att andra blir såhär, ah, inspirerade det, det ja. så vi har ju också den här hundralistan som vi startade ja, förra året, precis. där det är styrelseledamöter som ja. är kvinnor med väldigt bra kompetens ja. och erfarenhet. Men har ni kommit upp till hundra? Nej. Vi är uppe i 60 tror jag, 60, men ja. vi kommer vara uppe i hundra innan året är slut så främst. himla fränt ja, alltså tänker jag det är också ett argument till att gå in och stötta handelskampen för mig ja. för det är för det företag gynnar hela samhället punkt Absolut. nu fick ja. jag det sagt nu kan ja. vi faktiskt kan vi sluta ja. nej men jag kan ja, säga men att det handlar ja, det Mm. Alltså naturligtvis är det en rättvist och Bara en alltså hela mitt liv. Ja, men det är inte bara en rättvisa fråga. Man, man, man forskar ju på det här. Och jag, mm. Att man ser att när det är jämställt så får man en större lönsamhet. Man får bättre. Men också, det ska ju inte bara vara jämställt. Det ska ju också vara en bra mångfald. Ja, så att vi har att jobba på, på fler parter kan vi säga. Och folk mår bättre. Mm. Vill du säga något mer? Nej, nej, men, det är, nej men det är väl jättebra. Det är väl jättebra. Ja, det är väl jättebra. Ja, men det vet jag att du tycker. Ja, tycker det vet det. jag, att, jag att du tycker. Ja, det Absolut. vet jag att du tycker. Jag har haft ja, dig som chef. Du är fantastisk. Ja, det är jättebra. är det. <här> <här> Kín, det var roligt att du tog av din tid Och besökte oss på fredagsförallan Och stort lycka till med ja, det nya uppdraget Ja, Stor du det behöver man säga till dig ja, För det gör du och, och, och, Men, men och, mm, ja. och, och, och, Vi passar på och önskar alla där En jätteskön helg ja. Men vi skulle vilja Rikta ett extra Stort tack till våran Lasse här på radion Som eh, faktiskt Går i pension nu den första april, det är inget oh, skämt nej det är på allvar, det är på allvar. Mm. Stort tack Lasse för att vi fick hänga med dig och att du har hjälpt oss med all teknik och att allt som vi har ställt till med att du har ordnat upp det var varje <gör> ja. gång sådär, va? Att du bidrar till att Tranus ja. har egen lokal ja. radio det ja, är Jättebra <gör> Hoppas du får en riktigt skön sån här eh, och tillvaro Njut! Och till er andra, er, alla er andra Kom ihåg att ställa fram Trädgårdsmöblerna mm, och ja. klockan Och allt vad det är för Just någonting det. För nu smäller Visst det Nu kör vi Hej <skratt> <Hey. skratt> oh <-ho>. Fredagsfrannan <skratt> Morgon till Torshjol <skratt> Med Janne Holmbom Johanna Lind <skratt> <skratt> I FN <skratt>